Разумност, доброта и здраве. Бесето от Ачителя, държана пред младежкия окултен клас на 21 февруари 1930 година. Отче наш. Прочете се рецуме от темата «Изкуството като възпитателно средство». Като четете псалмите, какво ще видите? Може ли пътят на човека да бъде навсякъде гладък, без никакво препятствие? Или задайте си въпроса. Може ли пътят, по който вървите на физическото поле, да бъде съвършенно гладък, без никакво препятствие? Даже ако идете в някоя, която и да е от европейските страни, и там пътят не е навсякъде еднакво падиран и гладък, както при двореца. Това не може да бъде. Тогава, защо хората изискват целият им път да бъде гладък? Психологически, кои са съображенията? Защо хората търсят най-лесния път? Имате голям товар. Не взема и голям товар на гърба си. Въобще всеки, който тръгва на път, трябва да си взема лек товар. Само при изключителни условия се взема голям товар. Но въобще хората обичат да имат малко парици на страна, няколко английски лири. Само ако е пари, никой не гледа да е малко. Там всеки гледа да вземе колкото се може повече. Това зависи до известна степен от възпитанието на хората. Или можем да кажем от пробуждането на известни чувства. Когато ние мислим, че някои неща съдържат големи блага, Следствие на това ние се претоварваме. Но ако нямаме понятие за благата, тогава се заражда едно голямо безразличие. И тогава хората не вземат голям товар. Ако имате три турби, едната с пясък, другата с злато, а третата с капоценни камъни, коя ще изберете? Може би всеки от вас би задигнал тази турба с скъпоценните камъни. Зависи от разбирането, което ще вложите в ценността. Ако човек не би имал разбиране на скъпоценните камъни, ако никога не е имал опитността с камъните, той може да вземе турбата с пясъка. Та как става в живота пробуждането на чувствата? Някой път някои мислят, когато се събуждат известни мисли и чувства, че те ще им донесат по-големи блага. Та е. Някой път обаче донасят, някой път не донасят. Да допуснем, вас ви подарят един слон, да работите с него. Може ли това да бъде едно благо заради вас? Той трябва да яде пет крини жито на ден. Психологическия свят, мнозина от вас храните цели слонове там. И всичкото ви нещастие иде от това. Непроизводително е за вас да храните един слон. Вие можете да имате една великолепна мисъл или някоя грандиозна идея. Но непроизводителна е тя за вас. Тя седи във вашия ум като един слон и вие се поставяте в трудно положение. Тази грандиозна мисъл си, ти създава ред нещастие. Не че мисълта сама по себе си е нещастие. Не е, че слонът, който ти иска на ден по пет крини урис е нещо лошо. Но ти създай работа на този слон. И ако ти можеш да впрегнеш този слон на работа, той ще ти плати пет тях, гринюрис. Вследствие на това казвам, ако вие можете да впрегнете едно грандиозно желание или една грандиозна мисъл на работа, вие ще се ползвате. Ако не, оставете слона на друг а вие се занимавайте с по-скромните мисли. Казвам по-скромни мисли, защото има известни мисли. Представете си, че у вас се събуди мисълта искате да станете цар. Какъв шанс имате сега да станете цар? Да реализирате вашата мисъл? Или да допуснем, че се роди у вас желанието да станете един от най знатните учени хора или да станете патриарх или някой кардинал? От чисто опитната и практическата страна на живота, когато се изучават положителните науки, ученият човек трябва да види кое може да се реализира, кое е постижим. Има неща постижими. Към тях трябва да се стреми той. А има неща, които са непостижими. Тях той трябва да остави за други, които могат да се доберат до тях, а той да не си губи времето по тях. Постижимо е да бъдеш добър. И много практично е. Защото добрина, това е здравина на организма. Защото ако бъдеш добър, най-първото практическо приложение ще бъдеш здрав. Защото добър човек болен не може да бъде. Онзи, който не е здрав и добър не може да бъде. Вие казвате, той като се разболее ще стане добър. Това е друг въпрос. Това е само привидно. Онзи човек, който като здрав не е добър, че като се разболее става добър. Това е въпрос. Една змия като замръзне става добра, но все си е змия. И мечката заимно време като спи и тя е добра. Така съм В приложението на някои идеи е всичката погрешка. Вие не знаете как да приложите идеите. Виждам, съвременният механически свят има принципи, които трябва да се впрегнат на работа. Някой механик работи 9, 10, 15 години, има едно бързане в изобретенията, но дойде до някъде и спре. Някой се занимава 45 години върху някои изобретение е Има грандиозни директиви върху това. Мисли, че ще направи цяла революция в техниката. Но дойде до някъде и се спре. Не върви нататък. Препятствия има. Той казва, че работата не върви. Не е така. Някой път нямането на пари не е едно препятствие. Но всяка една идея трябва в дадения случай да бъде определена и съвместима и любима на човек. Това е идеята, която може да принесе най-малкото благо. Никога не поддържа една мисъл като слона, която не мисли за теб. Ако имаш един слон, той ще мисли ли за тебе? Ще има ли в съзнанието му мисъл за тебе, че ти си му господар? Как мислиш? О, ти как мислиш? Не зная. Мъчно може да се знае. Хубаво. Имате една отлична мисъл. Тази ваша мисъл мисли ли заради вас или вие мислите заради мисълта? Имате едно желание. Желанието желая ли заради вас или вие желаете заради желанието? Какво ще кажеш ти Т? Аз мисля, че желанията и мислите са като децата. Както детето мисли заради бащата и майката, и бащата, и майката мислят заради детето. Допустимо е това. Ако аналогията може да се тегли правилно от тук, допустимо е и за всичките царства. Сега да се извади един закон. Дали това желание, което ти желаеш, ти го поддържаш или то те поддържа? То, ако желанието ти не те поддържа, какво става тогава с това желание? Ако не се поддържа, ако желанието не те желая, какво става с тебе? Питам. Щом като детето умре, детето ли плаче или баща му плаче? Защо когато детето умре, майката и бащата плачат? а детето не плаче. Когато детето се ражда, майката и бащата се ракват, а детето плаче. Защо е така? Хубаво. Ако някой ми тегли пръста, защо ще плаче? В дадения случай пръстът е свързан с мене. Значи има неща, с които сме тясно свързани. Има и неща, с които не сме свързани. С тях не можем да направим никакво сравнение. Бръкне някой в чокът ми и ми извади парите. Аз не усещам никакво страдание, но от после липсата на парите ми произвеждат страдание. Съображенията тук са други. Но ако някой ми хване пръсте и го тегли и ми направи друга бакос на тялото, Веднага аз ще почувствам страдание. Но този род страдание спада към друга категория. Някой може да бръкне в чоба ми и без да го усети. Сега, кога вредата е по-голяма? Когато някой ти щупи пръста или когато ти открадне парите? Това са ред упражнения, които вие трябва да вземете в тяхната вътрешна страна. Когато се говори за вътрешна или външна страна, вие трябва да подразбирате какво се подразбира. От Под думата вътрешна ние разбираме неща, които се започват от съзнанието, от мисълта. Тя е реална мисъл, реална насок. А външна страна е, когато една мисъл вече се реализира. Затова ние казваме субективен свят и обективен свят. Едните работи изчитат обективния свят реален, а вътрешния субективен свят метафизически, но и двата свята са реални. Вие може да направите такова едно сравнение, че физическия свят е една празна сфера отвътре, корубеста, а отвън е изпъкнала. Аз наричам такива изпъкнали огледала обективен свят, а в дробнатите огледала това е субективният свят или вътрешният свят. Сега и вие трябва да имате една ясна представа за нещата, за да можете да си въздействате, а вие може да уредите вашия живот. Например, казвате Господ не мисли за мен. Хубаво! Кои ще бъдат причините, които ще накарат Господа да не мисли за теб? Аз казвам ако Господ до сега не мисли за теб, Той няма и да мисли. Най-първо, ти поставяш въпроса неправилно. Никакъв смисъл няма в това Господ не мисли за мен. Ако до сега Господ не е мислил за теб, Той никога няма да мисли. Работата е предрешена. Ако мислиш, че аз в своя живот или със своята мисъл ще привлека неговото внимание, тя е загубена работа. Същинската философия седи в това, Бог от самото начало е мислил за нас. Обаче връзката къде е? Той е мислил за нас, но ние не сме мислили за него. Там е всичката погрешка в неразбирането на нещата. Понеже ние не сме оценили Неговата мисъл и да ред страдание върху нас. А всъщност работата е там, че ние не мислим. И след като не си мислил, ти ще питаш: Има ли Господ или не? Значи, ти, който си се отделил от баща си, трябва да ти докажа, че имаш баща или че нямаш? Ти питаш, имам ли баща и кой е баща ми и коя е майка ми? Ако ти не знаеш кой е баща ти и коя е майка ти, това ни най-малко няма отношение към реалността и това не е доказателство за реалността. За това казвам. Вашите отношения към реалността трябва да бъдат правилни. У всички хора въобще се заражда едно желание, едно недоволство. Човек стане недоволен от известни свои желания, без той да знае, че желанието му не може да се изпълни. Изпълненето на желанието не седи само в това да ти дадат да ядеш, но същевременно ти трябва да имаш всичките условия, необходими за яденето. Да допуснем, аз ви дам едно ядене, което има 15 градуса под нулата, толкова е студено. Давам ви един хляб и той 15 градуса под нулата. Торна ви в една стая, дето температурата е 20 градуса под нулата и ви казвам, яш сега. Как ще ядете? Да вземем сега обратното. Ако ви дам едно ядене, на което температурата е плюс 75 градуса, повишавам температурата на 100 градуса, а клябът направям на 150 градуса, питам тогава, как ще ядете? Значи, за да бъде яденето тъй красиво, Изисква се хармонично съчетание на условията. И когато дойдат тия хармонични съчетания, тогава яденето ще бъде правилно и хармонично и всяко едно желание. И то си има условията. Желанията не могат да се реализират при каквито и да е условия. Специфични условия има, дето една мисъл или едно желание може да се постигне. Някой казва Ти за философия не ми говори много. Пари ми дай. Мислите ли, че тия пари могат да бъдат едно благословение за вас? Ами ако този който ще ти даде парите, той ги е откраднал и сега търсят този пред... престъпник, и те хващат тебе, турят те в затвора. Ти казваш, пари ми дай. Питам, струва ли си да ти дадат 20 банкноти или 20 000 лева злато и да те турят в затвора? Но вие не мислите така. В духовния свят има много големи интриги. Вие мислите, че в духовния свят, докато влезете в тая област на Царството Божие, ще си играят с вас, както децата си играят в стиченцата и котките с мишките. Кой си, какъв си и какво си направил? Нито пет пари за това не дават. Значи, ако им кажеш, че си някой княз или някой граф или цар, нищо не значи. Вие сте цар, но нямате силата на царя. Философ сте, но нямате силата на философа. Вие сте адепт, но нямате силата на адепта. Ако ти си красив, но не можеш да задържиш своята красота, колко пари ще струва тази красота? И ако ти си добър и не можеш ти да задържиш тази добрина, тогава... Защо ти е тя? И ако ти имаш знание и не можеш да задържиш това знание, защо ти е? Не, е ли това един товар? Ако ти след 10 години ще изгубиш това знание? Или ако имаш едно верою и след 34 години то изчезне, защо ти е тогава то? Сега, тъй както ви гледам, вие вървите по пътя на фермерството. Не, че го искате този път, но това е лесният път. Много да е уреден вашия живот. Това е лесният път. Хубаво. Ако идете в Германия, там имат един установен начин за готвяне на гъските. Германия изкарват много масло от една огоена гъска. Те ги хранят по един особен начин. Но питам. Кой печели? Гъската ли или е стопанинът на гъската печели? Ако тебите хранят като една гъска, заради вземат маслото, защо ти е това щастие? Не яш по-добре? Сега ще дойдем до правите понятия. Всеки един от вас трябва да има една правилна философия или мисъл, по която можеш да постигнеш нещо. Има известни постижения, до които трябва да дойдете. Като станете сутрин, попейте си. Това е най-хубавото постижение. Не е да те слуша някой, за себе си пей. Някъде си в гората. Викни си горо-ле-горо-зелена, пей там. Аз наричам това едно от най-идеалните постижения, отколкото парите. Да пееш и хората да се произнасят за тебе. Ти пей в природата, без хората да се произнасят, без да кажат неговото анданте или неговото пияно или пиянисимо. А щом ти си пееш в природата, няма кой да ти критикува. В дадения случай ти знаеш, пееш ли хубаво или не. И на тебе ти е приятно, и ти си доволен от себе си, и ти си певец, и публика едновременно. Казвам. Има една философия в живота, дето човек мисли и не е доволен от своята мисъл. Някои мисли и ще се пукне от своята мисъл. А у нези красиви мисли са, когато аз съм сам и лицето, което говори, и лицето, което слуша. Едновременно ти си лицето, което философства и публиката, която слуша. Едновременно аз съм едното и другото. Някои от вас ще кажат. Да е пълен джобът на човека със злато е по хубаво е това, отколкото да е философ. Не го отричам това. Благото на сегашните хора, това е благото на хилядите поколения, които са работили в миналото и други са наследили тяхното благо. Следователно, не са го изработили те. Както онзи търговец, който се е занимавал с онова благо на парите, той е благодарение на хилядите крини жито, които са влезли в кампара му, но те нито са сели, нито са урали това жито. Но той е спечелил, може би, по 10 лева на всяка крина. Някои изобретатели са работили, може би, с години, за да постигнат нещо, но други се ползват от техния труд. Затова какво правят те, когато завършат едно свое изобретение? Веднага го зарегистрират, патентоват го. Казвам сега. Има една вътрешна философия, към която трябва да се стремите това, което може да се приложи. Сега ще ви дам една задача за 10 дена. Ще се стремите към най-добрата обхода, която може да имате. Да имате обхода значи начин, на манер, на постъпки, не според, според правилата на моралността, не според светските етикети, но така да постъпите, че да сте доволни сами от себе си. Ще помните правило. Както искаш да постъпват с тебе, така постъпва и ти. Това ще ви бъде едно упражнение за 10 дена. Ще си вземете едно тефтерче и ще си тургате бележки, като вземате от 1 до 12. Ще турим 12 балната система. Ще видим докъде ще достигнете. Като срещнете някого някъде, тъй в душата си, Своите мисли и чувства ще го поздравиш и ще му пожелаеш всичко най-хубаво и най-добро, че като минеш, ти сам да си доволен. Това е поздрав. Тъй ще му пожелаеш доброто, че този човек като замине да се радва, че е срещнал един човек, който му е пожелал нещо хубаво и добро. А не само така да минете и да си вдигнете ръката. И вследствие на това, вие се деформирате. Неестествените желания деформират човека, тялото, очите, мускулите. Вие искате да се освободите. Някой път искате да постигнете нещо. Например, някой крадец иска да открадне нещо. Той гледа, наблюдава окружаващите, дали го забелязват. Той издирва един момент, когато всички са захласнати някъде, той бръкне и ще извади, че той има от това едно удоволствие. Но в това неспокойствие той се деформира и вследствие на това всички кръци са деформирани. Остата им е деформирано, очите им, той няма този свободния поглед. После е деформирано и цялото му лице. Та първото нещо. Не се безпокоите. Вие се безпокоите като апашите. Бъдете спокойни. Знайте, че в света има един закон. Нещастията ще се реализират. Не е да чакате, но да знаете, че за всяко нещо има определено време. Нещата не са механически, но разумно са определени. Ако вие сте в един разумен свят, то ще дойде. Не бързе. Ама аз се безпокоя, сега искам. Сега не му е времето. То ще дойде. В умерения пояс, кога цъфтят черешите? През април цъфтят, а в края на май озряват. Всяко нещо си има своето определено време. В природата си има начини и пътища за всяко нещо. И нашите желания и нашите мисли вървят почти по същия закон. Малко по-друга е гамата и по-сложна е, но първо да се зароди една стабилност и самоувереност. Да не се обезсърчавате. Вие често казвате тази работа няма да я бъде. Глупавите работи няма да ги бъде. Когато замислиш нещо глупаво, няма да го бъде. Но добро, когато замислиш, ще го бъде. Кога? След 10 000 години. 10 000 години и това са 10 дена, 10 000 секунди. Сега Постъпвайте разумно! Защото разумната природа изисква разумните хора да бъдат разумни като нея. Не ставайте по-разумни от природата, но бъдете винаги разумни като нея. Ако искате да бъдете в хармония с природата, бъдете по-разумни от вашите желания и вашите мисли, но никога не бъдете по-разумни, и по-горе от природата. Като нея, това е достатъчно. И Христос е казал, достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. Станете сега да направим едно упражнение. Пляскане на ръцете отпред. Пляскане на ръцете над главата и после сваляне на ръцете долу отстрани с лек удар по краката. Двете ръце е допрени пред лицето и духане в ръцете като в кутия за пречистване на дробовете. Сега ще ви дам едно музикално упражнение. Знаете ли какъв е вашия ритмус? Учителят леко тегли лака по цигулката, а ние всички плескаме леко с ръцете. Сега произнасяйте с затворена уста Хм и ръкопляскайте леко, бавно. Сега ще изпеем думата широта. Учителят пее и свири тази дума. Само Божията любов носи пълния живот. Бесето от учителя държана пред младежкия околотен клас на 21 февруари 1930 година.